Дешил Гемет Десята підказка Оповідання з циклу «Співробітник агентства «Континенталь»» Читає Ярослав Макіїв «Містер Леополь Ганворд вийшов», – сказав слуга, що відчинив мені двері. «Але є його син, містер Чарльз, і якщо ви хочете з ним побачитись, – «Ні, ми домовлялися з містером Леопольдом Ганвортом, що я прийду о дев'ятій або трохи пізніше. Зараз рівно десята. Очевидь, він скоро буде. Я почекаю». «Прошу». Він відступив у бік, щоб я міг увійти, узяв мене плащ і капелюх провів на гору до бібліотеки Ганворта і залишив одного. Я взяв якийсь товстий журнал зі стосу на столі, підсунув попільничку і зручно вмостився. Минув час. Я відклав журнал і почав виявляти нетерпіння. Минув ще один, і я вже неспокійно крутився в кріслі. Десь у глибині дому годинник пробив одинадцяту, коли до кімнати війшов молодий чоловік років 25 чи 6, високий і худорлявий, з дуже блідою шкірою і дуже темними очима та волоссям. «Батько ще не повернувся», – сказав він. «Перепрошую, що вам довелося так довго чекати. Чи можу я якось допомогти? Мене звати Чарльз Ганвард?» «Ні, дякую». Я підвівся, приймаючи цей вічливий натяк на те, що засидівся. «Я зв'яжуся з ним завтра». «Мені дуже прикро», – пробурмотів він, і ми разом рушили до виходу. Коли ми виходили в хол у кутку кімнати, яку ми щойно залишили, тихо задзеленчав телефон. Чарльз Ганворд повернувся, щоб узяти слухавку, а я чекав у дверях. Розмовляючи, він стояв до мене спиною. «Так, так, що? Так, так». Він повільно обернувся, і я побачив біль на його змерклому обличчі, жах у широко розплющених очах, і розтулені вуста, він досі тримав слухавку в руці. «Батько», – прошепотів він, – «помер. Убитий. Де? Як?» «Не знаю. Телефонували з поліції. Хочу, щоб я негайно приїхав». Він із зусиллям розправив опущені плечі, намагаючись опанувати себе, повісив слухавку, і його обличчя трохи розслабилося. «Перепрошую». «Послухайте», – перебив я ці вибачення. «Я співробітник детективного агентства «Континенталь». Ваш батько телефонував нам сьогодні і просив надіслати до нього детектива. Казав, що його життю загрожує небезпека. Проте офіційно він нікого не найняв. Тож, якщо ви... А вже ж, я вас наймаю. Якщо поліція ще не знайшла вбивцю, зробіть усе можливе, щоб його впіймати». «Окей, їдемо до поліції». Під час поїздки ми не обмінялися і словом, аж до самого будинку суду. Зігнувшись над кермом своєї машини, Ганворд мчав вулицями міста шаленою швидкістю. У мене було багато запитань, але якщо він уже вирішив гнати так скажено, то йому зараз потрібна була вся увага, аби кудись не врізатися. Тож я не заважав, тільки міцніше тримався і мовчав. Коли ми прибули на місце, нас уже чекало співдюжини детективів – Слідство вів огар, сержант детективів із конусоподібною головою, вдягнений, мов сільський констебль з кіно, у широкополому чорному капелюсі і тому подібному. Та попри зовнішність, недооцінювати його не варто було ми вже працювали разом над кількома справами і чудово розуміли одне одного. Він провів нас до однієї з невеликих кімнат поряд з приймальною, там на столі ми побачили з десяток речей. «Уважно подивіться на ці речі», – сказав Ганворту сержант-детектив. «І вкажіть ті, що належали вашому батькові». «А де батько?» «Спершу зробіть те, про що я вас просив», – твердо сказав Угар. «Потім матимете змогу його побачити». Поки Чарльз Ганворту оглядав речі, я також звернув увагу на місць столу. Порожня скринька для коштовностей, записник, три листи в розірваних конвертах, адресованих покійному. Ще якісь папери, в'язка ключів, авторучка. Два білих ляних носовичка, два револьверні патрони, золотий годинник з золотим перечинним ножиком і золотим олівчиком на платиновому ланцюжку. Два чорні шкіряні гаманці, один новенький, другий поношений. Трохи грошей у банкнотах і сріблі та невеличка портативна друкарська машинка. Погнута побита, обляпана кров'ю і волоссям. Деякі речі також були в крові, інші – чисті. Ганворд вибрав з цієї купи годинники з ножиком та олівцем, ключі, авторучку, записник, носовички, листи, інші папери і старий гаманець. «Це речі батька», – тихо сказав він. «Решти я ніколи не бачив і не знаю, скільки в нього було сьогодні грошей». Тож не можу сказати, що з цієї суми належало йому. «Ви певні, що впізнали все?» – спитав Огар. «Мені так здається, але гарантувати...» «Випал міг би сказати більше». Він обернувся до мене. «Це той, хто відчинив вам двері сьогодні ввечері. Батьків-слуга. Він точно має знати, що йому належало». Один з детективів рушив до телефону, щоб негайно викликати випала. Тепер я почав ставити запитання. «Чи не бракує тут чогось такого, що ваш батько завжди мав при собі? Чогось цінного?» «Мені, здається, все на місці. Усе, що могло бути при ньому, лежить тут. О котрій годині він сьогодні вийшов із дому? Близько пів на восьму. Може, навіть о сьомій. Ви знали, куди він прямує?» «Він мені не казав, але я припускаю, що до міс Декстер...» Обличчя детективів раптом прояснилося, і погляди стали пильні. Гадаю, зі мною відбулося те саме. Насильницькі смерті трапляються і без участі жінок, але дуже рідко у випадках убивств такого типу. — Хто така міс Декстер? — негайно перехопив ініціативу сержант. — Вона... — Чарльз Ганворд запнувся. — Ну, загалом, батько був дуже дружний із нею та її братом. Зазвичай він навідував їх... Її кілька разів на тиждень Чесно кажучи, я підозрюю, що він хотів на ній одружитися Хто вона така і чим займається? Батько познайомився з ними обома десь півроку тому Я бачився з ними кілька разів, але не можу сказати, що добре їх знаю Міс Декстер, її звати Креда Дівчина, здається, трохи за двадцять Її брат Меден, років на чотири старший Зараз він у Нью-Йорку або в дорозі туди має провести якусь фінансову операцію за друченням батька. «Батько казав вам, що збирається одружитися з нею». ухопився за жіночу лінію. «Ні, але було очевидно, що він сильно... закоханий. Кілька днів тому, минулого тижня, ми навіть обмінялися думками з цього приводу. Ні, не посварилися, просто поділилися поглядами». І з його слів я зрозумів, що він справді хоче з нею одружитися. І злякався. «Що значить злякався?» – упіймав його на слові Огар. Бліде обличчя Чарльза Ганворта трохи порожевіло. Він зніяковіло покашляв. Мені б не хотілося кидати тінь на Декстерів. Не думаю. Певен, що вони не мають жодного стосунку до того, що сталося. Але не можу сказати, що вони мені подобаються. Я їх не люблю. Вважаю їх, ну, не знаю, можливо, вони полюють за грошима. Батько не був казково багатим, але мав чималий капітал. І хоча на здоров'я не скаржився, але йому вже було 57. Досить, щоб усвідомити, кредит Декстер, ймовірно, більше цікавиться його статками, ніж ним самим. А як щодо заповіту вашого батька? Останній, про який мені відомо, був складений 2-3 роки тому. В ньому спадкоємцями вказано мене і мою дружину. Адвокат батька, містер Мюри Абернетті. Певно, міг би сказати, чи були потім ще якісь доповнення. Але я в цьому сумніваюся. Ваш батько відійшов від справ? Так, приблизно рік тому він передав мені свою імпортно-експортну фірму. У деяких місцях у нього ще були і капіталовкладення, але активною діяльністю він уже не займався. Огар сунув на потилицю свій капелюх сільського констебля і якийсь час задумливо чухав свою конусоподібну голову. Потім глянув на мене. «Хочеш ще щось спитати?» «Так, вам коли-небудь доводилося чути, що батько або хтось інший згадував про якогось Еміля Бонфі?» «Ні». «Чи не казав батько, що отримував листи з погрозами? Або що в нього стріляли на вулиці?» «Ні». Чи був він у Парижі в 1902 році? Цілком можливо. Батько щороку бував за кордоном, поки не відійшов від справ. Потім ми повели Ганворта до Моро, щоб він побачив батька. Це видовище виявилося несприятливим навіть для мене і Огара, хоча ми знали вбитого лише поверхнево. Я запам'ятав його як невисокого, жилистого чоловіка, завжди елегантно вдягненого. Ще рухався з пружністю, невластивою його вікові. А тепер він лежав із головою, перетвореною на криваве місиво. Ми залишили Ганворта біля тіла батька, а самі пішки вирушили назад до будівлі суду. «Що це за стара історія з Емілем Бонфію в Парижі 1902 року?» – спитав сержант-детектив, щойно ми вийшли на вулицю. «Сьогодні вдень покійний зателефонував до нашого агентства, їй повідомив, що отримав листи з погрозами від якогось Еміля Бонфі, з яким у нього був конфлікт в Парижі в 1902 році. Він також сказав, що вчора цей Бонфі стріляв у нього на вулиці, просив, щоб хтось із нас зустрівся з ним сьогодні ввечері, поставив умову за жодних обставин не повідомляти поліцію. Заявив, що радше прийме смерть, ніж допустить, аби ця історія стала надбанням громадськості. Оце й усе, що він сказав телефоном. І саме тому я опинився поруч, коли Чарльз Ганворд отримав звістку про смерть батька. Угар зупинився посеред тротуару і тихо присвиснув. Оце так. Ходімо, я дещо покажу тобі у відділку. Випал уже чекав у приймальні, коли ми ввійшли. Його обличчя на перший погляд було таким же безвиразним і схожим на маску, як і кілька годин тому, коли він упустив мене до будинку на Рашенгіл. Але тепер під цією маскою бездоганного слуги в усьому його тілі відчувалося напруження і тремтіння. Ми повели його в ту саму кімнату, де опитували Чарльза Ганварта. Уйпл підтвердив усе сказане сином убитого. Він був абсолютно впевнений, що ні друкарська машинка, ні скринька для коштовностей, ні два патрони, ні новий гаманець не належали Ганварту. Переконати слугу висловити особисту думку щодо Декстерів нам не вдалося, але за його реакцією було нескладно зрозуміти, що симпатії він до них не відчуває. Він сказав, що міс Декстер телефонувала тричі, близько восьмої, близько дев'ятої і о пів на десяту. Щоразу вона запитувала містера Леопольда Ганворта, але нічого не просила йому передати. Випл припускав, що вона чекала на Ганворта, а той не прийшов. Він заявив, що нічого не знає ні про Еміля Бонфі, ні про листа з погрозами. Учора Ганворт не був вдома з восьмої вечора до півночі. Уипл не придивлявся до нього уважно, коли той повернувся, тож не міг сказати, був він збуджений чи ні. Господар зазвичай носив із собою близько ста доларів. — Чи можливо, що сьогодні при Ганворті було щось, чого тепер немає на столі? — спитав Огар. — Ні, сер, усе на місці. «Годинник на ланцюжку, гроші, записник, гаманець, ключі, носовички, авторучка. Більше нічого я не знаю». Чарльз Ганвард виходив сьогодні ввечері. «Ні, сер. Містер і місіс Ганворт увесь вечір були вдома». «Ви впевнені?» Випал на секунду замислився. «Так, сер, Майже впевнений. Я точно знаю, що місіс Ганворд не виходила». Якщо чесно, містера Чарльза я не бачив від восьмої години до того моменту, як він спустився вниз разом із цим джентльменом. Він показав на мене. Об одинадцятій. Але я майже певен, що він був удома весь вечір. Здається, і місіс Ганвард так сказала. Угар поставив йому ще одне запитання. Питання, яке мене тоді здивувало. Які застіпки на комірці носив містер Ганвард? Ви маєте на увазі містера Леопольда? Так. Звичайні, золоті, суцільні. На них був фірмовий знак лондонського ювеліра. Ви б їх упізнали? Так, сер. На цьому ми його відпустили. Тобі не здається, сказав я, коли ми за Огаром залишилися наодинці з купою речей, які для мене поки нічого не означали, що вже час почати розповідь і пояснити, що до чого? Так, мабуть. Слухай. Один чоловік, на прізвище Лагерквіст, власник гастроному, їхав сьогодні ввечері через парк Голденгейт і на темній лей помітив машину з вимкненими фарами. Йому здалося, що чоловік за кермом виглядає якось дивно, і він повідомив про це першому ж поліцейському, якого зустрів. Поліцейський пішов подивитися і знайшов у машині мертвого Ганворта. Його голову було розтрощено ось цим предметом, Огар поклав руку на закривавлену друкарську машинку. Сталося це за 15 до 10. Лікар вважає, що Ганварта вбили, що йому проломили череп саме цією машинкою. Кичені вбитого, як ми встановили, були вивернуті. Усе, що ти бачиш тут на столі, за винятком нового гаманця, валялося в автомобілі. Частина речей на підлозі, частина на сидіннях. Гроші також були там, близько 100 доларів. «Серед паперів я знайшов ось це». Він простягнув мені білий аркуш із надрукованим на машинці текстом. LFG. Я хочу те, що мені належало. Шести тисяч миль і двадцяти одного року замало, щоб ти зміг сховатися від жертви своєї зради. Я маю намір повернути те, що ти в мене вкрав». «ЛФГ може означати Леопольд Ф. Ганворд», – сказав я а ЕБ – Еміль Бонфі. 21 рік – це час, що минув із 1902 по 1923, а 6000 миль – приблизна відстань від Парижа до Сан-Франциско. Я відклав листа і узяв скриньку. Вона була зроблена з матеріалу схожого на чорну шкіру і виставлена оксамитом. Жодних позначок чи написів. Потім я розглянув два патрони – Сміттенвесон, калібр 9 мм. У м'яких носиках куль були зроблені глибокі хрестоподібні надпили. Стара хитрість, що призводить до того, що така куля залишає в тілі діру розміром із чайне блюдце. Патрони теж знайшли в машині? Так, і ось це. Огар витяг із кишені жилета світле пасмо волосся завздошки від 2,5 до 5 см. Волосся було зрізане, а не вирване. «Ще щось?» Здавалося, кінця цьому не буде. Він узяв зі столу новенький гаманець, той самий, який ні Віппл, ні Чарльз Ганвард не визнали власністю покійного, і підсунув до мене. Ми підібрали його на вулиці, приблизно за метр від машини. Гаманець був досить дешевим, без фабричного знаку чи ініціалів власника. Усередині лежали дві десятидоларові купюри – три газетні вирізки та аркуш паперу з надрукованим на машинці списком із шести імен і адрес. Ім'я і адреса Ганверта стояли першим номером. Три вирізки, вочевидь, були з розділів особистих оголошень, із трьох різних газет. Шрифти різнилися і виглядали так. «Джордж, усе гаразд, не зволікай на то довго». «Де, де, де». «РХТ, вони не відповідають». «Фло». Кеппі, рівно о 12-й, і будь обережний, бінго. Прізвища й адреси в списку, крім Ганворта, були такі. Квінсі Хіткоут, 1223, С. Джейсон Стріт, Денвер. Б. Д. Торнтон, 96, Гью Серкл, Даллас. Лютер Г. Рендолл, 615, Колумбія Стріт, Портсмут. Дж. Х. Бонд Вілліс. 5444 Гарвард Стріт, Бостон. Ганна Гіндмарш. 218 Східна 79 Стріт, Клівленд. Це все? спитав я, вивчивши список. Запаси сержанта детектива ще не вичерпалися. Застібки з комірця вбитого, як передня, так і задня, були витягнуті. Хоча і комірець, і краватка залишилися на місці. І лівий ж тиблет зник. Ми все обшукали, але ні штеблета, ні застібок не знайшли. Більше нічого. Тепер я був готовий до всього. «А що тобі, чорт, забрай, ще треба?» – гаркнув він. «Цього мало. А відбитки пальців?» «Глухо. Ми знайшли тільки відбитки жертви. А машина, в якій його знайшли? Це кабріолет, що належить якомусь доктору Волосу Жерардо». «О шості вечора він подзвонив нам і заявив, що в нього викрали авто в районі перехрестя Полкстріт і Макальстерстріт. Ми перевіряємо, але, на мою думку, він тут ні до чого». Речі, які, за словами Випла і Чарльза Ганворта, належали вбитому, мало що нам говорили. Ми уважно їх оглянули, але це нічого не дало. У блокноті було багато записів, але жодне з них, здавалося, не мало стосунку до справи. Те саме з листами. Серійний номер друкарської машинки з наряддя злочину був стертий напилком. «Ну, і що ти про все це думаєш?» – спитав Огар, коли ми закінчили огляд і сиділи покорюючи цигарки. «Думаю, варто б знайти месь'є Емілія Бонфі. Не завадило б», – пробурмотів він. «Насемперед, мабуть, треба зв'язатися з тими п'ятьма людьми зі списку. Можливо, це список жертв, яких Бонфі збирається знищити?» Можливо. Так чи інакше, доведеться їх розшукати. Не виключено, що декого з них уже вбито. Але незалежно від того, чи вбили їх, чи вб'ють, чи взагалі не збиралися вбивати, вони, напевно, якось пов'язані зі справою. Я надішлю телеграми в філії нашого агентства, щоб зайнялися людьми зі списку. Спробуй також з'ясувати, з яких газет зроблено вирізки». Огар глянув на годинник і позіхнув. «Уже четверта. Добре, трохи поспати». Я залишу записку нашому експерту, нехай зранку порівняє шрифт машинки з тим листом, підписаним ЕБ, і зі списком. Треба перевірити, чи їх було надруковано саме на цій машинці. Схоже, що так, але треба впевнитися. Я накажу не на розвидниця обшукати парк у тій частині, де знайшли Ганварта. Раптом знайдуться зниклий штеблет і застіпки з комірця. «Іще пошлю кількох хлопців по магазинах, що торгують друкарськими машинками. Може дізнаємося щось про цю?» По дорозі я зайшов на пошту і відправив сто з телеграм. Потім пішов додому, щоб там марити про речі, які не мають жодного стосунку до злочинів чи роботи детектива. Об 11 ранку я, свіжий і бадьорий, після п'яти годин сну увійшов до слідчого відділу і застав там сержанта Огара – що сидів із опущеними плечима і тупо дивився. На чорний штеблет кілька застібок від комірця, заірживілий плоский ключик і зім'яту газету. «Що це таке? Сувеніри з твого весілля?» «Добре було б», – у голосі звучала туга. «Слухай, один із партієв Національному судноплавному банку, прибираючи у вестибюлі, сьогодні зранку знайшов пакунок. У ньому був цей штеблет. Зниклий штеблет Ганверта, загорнутий у п'ятиденний номер Філадельфія Рекорд, а разом з ним застібки і заіржавілий ключ. Зверни увагу, штеблета відірвано каблук, і його досі не знайшли. Випал упізнав штеблет і дві застібки, але ключа ніколи раніше не бачив. Інші чотири застібки зовсім нові, стандартні, позолочені. Ти щось у цьому розумієш? Я нічого не розумів. Але чому порт'є приніс це сюди? Та бо вся історія потрапила в ранкові газети. І про зниклий штиблет, і про застібки, і все інше. А що відомо про друкарську машинку? І листи, і список імен були безсумнівно надруковані саме на ній. Але ми досі не знаємо, звідки вона взялася. Ми також перевірили лікаря, власника автомобіля. Він поза підозрою. Точно встановлено, що він робив учора ввечері. Лагерквіст, торговець, який знайшов Ганворта, теж здається ні до чого. А ти чим займався? Відповідей на телеграми, які надіслав уночі, ще немає. Сьогодні зранку я зайшов до агентства і відправив чотирьох хлопців прочесати всі готелі в місті і пошукати там людей на прізвище Бонфі. У телефонному довіднику є кілька абонентів з таким прізвищем. Я також надіслав телеграму до нашого нью-йоркського відділення, щоб вони переглянули списки пасажирів пароплавів, чи немає серед них якогось Емілія Бонфі. А ще зв'язався з нашим агентом у Парижі і попросив пошукати на місці. «Що ж, мабуть, зараз саме час навідатися до адвоката Ганверта, містера Абернеті. І до міс Декстер, перш ніж ми займемося чимось іншим», – сказав Огар. «Гадаю, так», – погодився я. «Почнемо з адвоката. В такій ситуації він наразі найважливіша фігура». Мюрея Бернеті був високим, худорлявим, літнім чоловіком, що говорив повільно і носив накрохмалені маніжки. Він занадто вирадливо ставився до того, що вважав професійною етикою, щоб бути для нас настільки корисним, як ми сподівалися. Але дозволивши йому вільно викладати думки, як це було в нього заведено, ми все ж таки витягли з юриста деяку інформацію. Вона зводилася до наступного. Убитий і Креда Декстер мали побратися найближчої середи. Його син і її брат були проти цього шлюбу, тож Ганворт і його обраниця вирішили одружитися потай у Окленді. А потім того ж дня сісти на пароплав, що йшов на схід, гадаючи, що поки триватиме їхній медовий місяць, і син і брат устигнуть змиритися з фактом. Заповіт було змінено, і згідно з останньою редакцією, половина статків Ганворта мала перейти його дружині – а інша – синові та невістці. Проте новий документ не був підписаний, і креда Декстер про це знала. Вона була обізнана, як і з притиском зазначив Абернеті, що згідно з чинним першим варіантом заповіту, увесь спадок дістається Чарльзу і його дружині. Попри це, за нинішніх обставин міс Декстер усе ж має добрі шанси отримати свою частку якщо, звісно, не буде доведено її причетності до вбивства. Капітал Ганворта ми оцінили на підставі натяків і обережних висловлювань адвоката приблизно в півтора мільйона доларів готівкою. А Бернеті ніколи не чув ні про Еміля Бонфі, ні про будь-які погрози чи замахи на життя вбитого. Він також нічого не знав, або ж не захотів нам сказати про той загадковий предмет, у крадіжці якого Ганворта звинувачував автор листа з погрозами. З контори адвоката Абернетті ми попрямували до квартири Креди Декстер, розташований в сучасному фашенебельному будинку за кілька хвилин ходьби від резиденції Ганвортів. Креди Декстер виявилася мініатюрною жінкою трохи за 20. Перше, що впадало у вічі – це її очі. Великі, глибокі, бурштинового кольору, з дуже рухливими зіницями. Вони постійно змінювали розмір, то розширюючись, то звужуючись, іноді повільно, іноді блискавично. Часом зіниця ставала тонкою, як шпилькова голівка, а за мить майже повністю закривала бурштинову райдушку. Дивлячись у ці очі, людина швидко починала усвідомлювати, що в ній усе було типово котяче. Кожен її рух здавався тягучим, плавним, упевненим, як у кішки. Овал досить симпатичного личка, форма губ, маленький носик, брови і вії – усе було котяче. Цей ефект посилювала і зачіска. Густе каштанове волосся було зачесане назад. «Містер Ганвард і я, – сказала вона нам після попередніх пояснень, – мали одружитися післязавтра. Його син і невістка, як і мій брат Медден, були проти нашого шлюбу. Вони вважали, що між нами надто велика різниця у віці, тому, аби уникнути неприємностей, ми вирішили зареєструвати шлюб без галасу і поїхати за кордон на рік чи більше, переконані, що коли повернемося, всі вже забудуть про свої упередження». Ось чому містер Ганворд її вмовив Медена поїхати до Нью-Йорка. Там у нього була якась справа, щось пов'язане з акціями металургійного заводу, і він скористався цим приводом, щоб відправити Медена геть, поки ми вирішимо весільну подорож. Меден мешкає тут зі мною, тож мої приготування до від'їзду не могли пройти повз його увагу. «Містер Ганворд був у вас вчора ввечері? спитав я. «Ні, хоча я його чекав». Ми збиралися прогулятися. Зазвичай він приходив пішки. Жив він за два квартали звідси. Коли містер Ганварт не з'явився до восьми, я зателефонувала до нього додому. І випал сказав, що він вийшов близько години тому. Потім я дзвонила ще двічі. Сьогодні вранці, перш ніж узятися до газет, я знову подзвонила і дізналася, що голос у неї зірвався. І вона замовкла. Це було єдине виявлення почуттів, яке вона дозволила собі за всю розмову. Після свідчень Уипла і Чарльза Ганворта ми очікували більшої драматичності. Сцени жалю. Міс Декстер нас розчарувала. У ній не було нічого штучного. Вона навіть не вдалася до сліз. А позавчора ввечері містер Ганворт був тут? Так. Він прийшов на початку дев'ятої і залишався майже до півночі. «Ми з дому не виходили». І приходив і йшов пішки. «Так, наскільки я знаю». «Чи казав він вам колись, що йому погрожують смертю?» «Ні». Вона рішуче похитала головою. «А ви знаєте Еміля Бонфі?» «Ні». А містер Ганвард ніколи не згадував про нього у вашій присутності? «Ніколи». «У якому готелі зупинився ваш брат у Нью-Йорку?» Неспокійні зіниці різко розширилися, наче намагаючись закрити навіть білки очей. Це був перший явний прояв страху, який я у ній помітив. Якби не ці виразні зіниці, вона могла б здатися цілком спокійною. Не знаю. Коли він виїхав із Сан-Франциско? У четвер, чотири дні тому. Після зустрічі з міс Декстер ми пройшли мовчки, мабуть, шість-сім кварталів, перш ніж порушив тишу. Гарненьке, кошенятко, ця дамочка. Погладь її за шерстю, і вона заморчить від задоволення. Але тільки спробуй проти, і побачиш її кихтики. Тобі щось сказав той близькою її очах, коли я згадав брата? Щось сказав. Але я не знаю, що саме. Треба його розшукати і перевірити, чи справді він у Нью-Йорку. Якщо братець сьогодні там, то цілком очевидно, що вчора його тут бути не могло. Навіть поштовий літак долає цю відстань за 26-28 годин. Перевіримо, погодився я. Схоже, Креда Декстер не така вже й упевнена, що її родич не доклав руки до вбивства. У нас також немає певності, що в Бонфі не було спільників. Але мені видається малоймовірним, щоб сама креда брала участь у злочині. Вона знає, що заповідчя не підписано. Було б дурістю таким чином позбавитися 750 тисяч доларів. Ми надіслали досить довгу телеграму в нью-йоркське відділення і зайшли в агентство, щоб перевірити, чи не надійшли відповіді на ті депеші, які я розіслав уночі. Виявилося, що відповіді вже були. Жодну людину зі списку, де поруч з іменем Ганворта стояли ще п'ятеро, виявити не вдалося, не вдалося навіть натрапити на слід когось із них. Дві адреси виявилися взагалі помилковими на вказаних вулицях ніколи не існувало будинків під тими номерами. Решту дня ми з огаром провели, мандруючи вулицями між будинком Ганворта і квартирою Декстерів. Ми розпитували кожного, хто траплявся нам по дорозі. Чоловіків, жінок, дітей, які жили, працювали або відпочивали на трьох маршрутах, якими міг пройти вбитий. Ніхто не чув пострілу Емілія Бонфі позавчора ввечері. Ніхто не бачив нічого підозрілого в ніч убивства. Ніхто також не помітив, як покійний сів до автомобіля. Потім ми вирушили до будинку Ганварта і ще раз опитали Чарльза, його дружину та всіх слуг – і не дізналися нічого нового. Наскільки їм було відомо, жодна річ убитого не зникла, жодна настільки маленька, щоб її можна було сховати у підборі жтиблета. Взуття, яке Леополь Гавард носив того дня, було однією з трьох пар, зроблених на замовлення в Нью-Йорку два місяці тому. Він міг відбити підбор лівого штеблета, видовбати його, щоб помістити всередину невеликий предмет, а потім знову прикріпити каблук. Проте Випл рішуче твердив, що неодмінно помітив би сліди таких маніпуляцій, особливо якби це зробив не фахівець. Вичерпавши всі можливості в цьому напрямку, ми повернулися в агентство. Щойно не дійшла телеграма з Нью-Йоркського відділення, в якій повідомлялося, що Еміль Бонфі не фігурує в списках пасажирів жодного з пароплавів, які прибули з Англії, Франції чи Німеччини за останні шість місяців. Агенти, які прочисували місто в пошуках Еміля Бонфі, повернулися ні з чим. Вони виявили і допитали 11 осіб із таким прізвищем у Сан-Франциско – Окленді, Берклі та Аламіді. Допити підтвердили альбі всіх одинадцяти. Жоден з них не знав Еміля Бонфі. Перевірка готелів також нічого не дала. Ми з Огаром пішли на вечерю, мовчазну по хмуру трапезу, під час якої ми навряд чи обмінялися навіть шістьма словами, а потім повернулися в агентство, де тим часом принесли ще одну телеграму. Медден Декстер прибув сьогодні вранці до готелю Макелпайн і з довіреністю на продаж акцій «Ганворт» Ганворта в компанії BFF Iron Corporation. Заперечую, що знайомий за мілим Бонфі і що щось знає про вбивство. Збирається завершити справи завтра і повернутися до Сан-Франциско. Я дозволив аркушу, на якому щойно розшифрував телеграму, вислизнути з пальців. Ми сиділи навпроти один одного в апатії, з порожніми поглядами, втупившись через стіл, слухаючи, як у коридорі горкотить відро прибиральниці. Кумедна історія. Нарешті промовив Огар наче сам до себе. Як і внову. Справді кумедна. «У нас є дев'ять ключів до розгадки таємниці», – продовжив він після паузи. «Дев'ять слідів, і жоден не веде нікуди». Перший. Ганвард зателефонував до детективного агентства і повідомив, що якийсь Еміль Бонфі, з яким у нього був давній конфлікт у Парижі, надіслав йому листа з погрозами і стріляв у нього. Другий. Друкарська машинка і той факт, що листи і список імен надруковані саме на ній. Ми досі не знаємо, звідки вона взялася. І взагалі, що це за зброя, чорт забирай? Може Бонфі зірвався і ударив Ганварда першим, що трапилося під руку? Але як машинка опинилася в краденій машині? І навіщо було спилювати з неї номер? Я похитав головою, мовляв, не маю жодного уявлення. Йогар продовжив перелік. Третє. Листи з погрозами, про який Ганвард згадував телефоном. Четверте. Дві кулі з хрестоподібними надпилами. П'яте. Скринька для коштовностей. Шосте. Пасмо світлого волосся. Сьоме. Факт зникнення лівого штиблета вбитого і застібок від його комерця. Восьме. Знайдений поряд гаманець із двома десятками, трьома газетними вирізками і списком імен. Дев'яте. Знайдений наступного дня штиблет, відсутні застібки і ще чотири нові, а також і ржавий ключ, загорнуті в п'ятиденну філодельфійську газету. Ось і всі наші сліди. Якщо вони й про щось говорять, то тільки про те, що Ганвард колись украв якусь річ у Еміля Бонфі в Парижі в 1992 році, а тепер той приїхав по неї. Учора ввечері він вивіз Ганварда в автомобілі, прихопивши, хто знає навіщо, друкарську машинку. Між ними спалахнула суперечка, під час якої Бонфі проломив йому череп цією машинкою, а потім обшукав кишені, скоріше за все, нічого звідти не взявши. Він вирішив, що потрібна річ схована в лівому штиблеті, от і забрав його. Потім, але це нічого не пояснює, ні зникнення застібок, ні список вигаданих осіб. А от якраз і пояснює, перебив я його, випростався, і одразу відчув, як у голові проясніло. Це буде наш десятий ключ, справжній. Той список, окрім імені і адреси Ганворта, повністю вигаданий. Наші хлопці обов'язково знайшли б когось із тих п'яти, якби вони існували, але жодного сліду, та ще й дві адреси хибні. Хтось вигадує цей список, кладе його в гаманець разом із газетними вирізками і двадцятьма доларами для правдоподібності, і підкидає біля машини, щоб заплутати поліцію. А якщо так, то я б'юся об заклад сто проти одного, що й решта теж фальшивка». Відтепер я вважаю наші дев'ять гарненьких ключиків дев'ятьма фальшивими слідами і піду зворотним шляхом. Почну шукати людину, яку не звати Еміль Бонфі, чиї ініціали не ЕБ, не француза, який не був у Парижі в 1902 році. Людину без світлого волосся, яка не носить револьвера калібру 9 мм, не читаю особистих оголошень у газетах, «Людину, яка не вбивала Ганварта за якусь дрібничку, що її можна сховати в каблуці чи застібці, Я почну полювання на когось зовсім іншого». Сержант-детектив примружив задумливо свої маленькі зелені очі, почухав потилицю. «Що ж, може це і не така вже дурниця», – сказав він. «Може ти маєш рацію? А якщо так, то що маємо? Наша киця не могла вбити». Це обійшлося б їй у 750 тисяч доларів. Її брат також ні до чого. Він у Нью-Йорку. Та й взагалі, людей не відправляють на той світ тільки тому, що вони надто старі для чиєїсь сестри. Чарльз Ганворд, він і його дружина, єдині, кому була вигідна смерть батька до підписання нового заповіту. І в нас є лише їхні слова про те, що Чарльз був вдома того вечора. Слуги його не бачили з 8 до 11, ти був там і теж його не бачив. Але ми обоє віримо, коли він каже, що не виходив із дому весь вечір. І жоден із нас не думає, що це він прикінчив старого. Хоча, звісно, міг. То хто ж тоді? А якщо це Креда Декстер, припустив я. Вона хотіла вийти за Ганворта заради грошей, Так?